Arxoaren egoita bile eta hoita beteratzan herri haut eskundeak ipar Aurtengo aldaketak, herrien aurkezpenak, autagaien hitzak. Goiz gusiz, kronika bereziak, goiz beri emankizunean herri hauteskundeen urtea da aurtengoa. Herrri herri zerri zuen herriko kontseilua hautatu beharko duzue, baina aurten herri eta hiri elkargoetako kontseilariak hautattze ere tokatuko zaizue. Ez da baina hauteskundeei begira bi mila tamalauean izizanen dugun aldaketa bakarra eta berrikuntza guzio horiek aipatuko ditugu zurekin eki errenmundegi. bekuntza behar joa da? lehen berrikuntza proporzionaltasunaren legearen da. Hori da, eh? orain nahete beraz, irumila bostun biztanle baino gehiago gehiagozuten egietan aplikatzen zen, muga hori, mila biztanlera jautsi dute, horiek aldaketan dia eraginen du, behore nahete, panasar sistema erabiltzen zen egietan, zer jenda osoak, aurkeztu beharko baitituzte garazin, maulen, itxasun, eh, orotara Ipareuskal Ejiko guita bost egiten aplikatuko da beraz, proporzionaltasunaren legea. Kasu beraz, emendik haintzina egi horietan ezen gobaita izenik mahatu edo gehitu, zehendak itxiak izanen dira, eta beraz, beren osotasunan hautatu beharko dira. Parekire, parekide tasuna barkatu ere e, sartzen da? Hori da, e, zehendak itxiak eta parekideak izanen dira, hori kexan nahi du, gizon eta emazteak tartekatu beharko direla zehendan, emazte eta gizonen jesentzia beraz, asko ere hori izanen da, hemendik dik haintzina egiko kontseiluetan. Etamila biztanletarik berako herrietan ere aldaketa izanen da? E, bai, oh sistema plurinominal majoritarioa txikitzen da, hau da panase sistema funtsean, Ola ezagunagoa baita. Hautezleak beraz bezte jendak nahi aldatzen alko ditu, izenbat gehiituuz eta bestea mahatuz Atik aurten aldaketa nagusia hauteslak ez duela edodoren izena emaiten ahalko orain artete dor zeen izena amaiten albatzen, hautagaigusiak subjefeturan edo prefeturan deklaratuak izanen beharko dira eta hori emaitenhalko die beraz bozka hautesleak. Justuki beraz zein dira aurten hautagaia izateko epeak. Maxxoaren seian seiietan da azken EPA hautaga izan nahi duenak uh, ordurako autuakko du beraz uh, bebere burua uh, subjefetturan eta Bane ministeritzaren webguna uh, aurki daitezke BTBGko formulario guztiak. baldintzak aipatu behar ditu geere, hemez urte ukan behar dira, Frantses nazionalitatea ukan behar edo Europak Batasuneko kideen egi batekoa, Ortez gaturiko egian, influentziari gabeko lanpostu bat uh, ukan behar da, dibide bat maiteko adibidez, egiko langile bat ezin da orkeztu egiko uh, hauteskundeetara, eta orkeztenen egiarekin lotura bat uh, izan behar da, gutienez, sei labetez behetan bizi behar da, edo behetan uh, inposak pagatu. Azken aldaketa, erri elkargoei begirakoa, aurten hauteslek zuzenean autatuko dituzte. Hori da, behar badak gutxien aipatzen den aldaketa da, edo behintzat hautezleak gutien ezagutzen dutena. Hora inakte egiko kontxailuetan erabakitzen zen zein ohizkaritza joiten zen egi edo irielkarkoetako kontseiluetara, Hemen dekaintzina aldiz hautezlen bozkek erabakiko dute, beraz mila biztanle baino gehiagoko egietan sistema proportzionala erabiliko da. Egan nahi baita beha egiko eh, kontseiluetarako bezala. Aulkien eserlekoen erdia, irabazlek eremanen dutela, eta beste erdia, beproborzionalki banatuko dela zehendaguzien artean. Ah, Zehendabako itzak, beraz, haintzinetik hautatu beharko ditu ejiko, eta iri elkarkora bidaliko dituenak, eta horiek argiki identifikatuak izanen dira, beraz, hauteskunde be, haute eskunde zehendanak ertuko diren izenetan. Mila biztanle, baino gutiagoko erhietan, ojaliz, ximpleagoa da, behedin, bozkako puruak erabakiko du, Aut, ZAPESA uh, be, DE facto PASATZEN DA BERAZ uh, ERI ELKARGORA ETA ondoren REN BOZKA KOPURUAREN ARABERA LEHENIK ASUANTAK ETA GERO AUTETSIAK KONTSILARI KOPURUAREN ARABERA ERABAKIAK uh, IZANENDIRA MARTSUAREN OGOITA BI ETA OGOITA BEDERATZIAN HERRI AUTESKUNDEAK HIPAHESKOARERIAN AURTENGO ALDAKETAK HERRIEN AUKESPENAK AUTA hitzak. ITZAK GOIZ BUZIZ KRONIKA BEREZIAK GOIZ BERRI EMANKIZUNEAN